FELIX! FELIX! FELIX! FELIX! Ce cu tine supărat? Nu, n-am nimic. Azi trebuie să facem ordine prin casă. Lună, înțelegi? Lună! Știi, din seara vine mama. Mergem să o așteptăm la gară. Da. Ia uite, uite, am luat și flori. Vezi, îți plac? Hmm? Da, sunt foarte frumoase Până seară, poate apare și Felix Dar <laughs> mai jucă uși toanul ăsta <laughs> ce? Dar ce ai pățit? Ești bolnav, ce Felix nu o să se mai întoarcă niciodată A murit Să nu-mi spui că l-a călcat vreo mașină De unde știi? Ai văzut-o? Mm. Tu mi-a ceva Ce s-a întâmplat? A căzut de pe balcon. De pe balcon? Nu se poate. Cum să cad o pisică de pe balcon? L-am aruncat eu pe Felix de pe balcon. Nu se poate, nu te cred. Nu, nu te cred. Tu nu puteai să faci una ca asta. Ba da, e adevărat. Bine, dar de ce? De ce? Nu înțeleg. am pus pariu cu Peter. Peter a zis că... Peter? Care, colegul tău de bancă? Da. Eu le povesteam băieților la școală că pisicile cad întotdeauna în picioare. Nu m-ai învățat tu și... Am făcut experiențe cu Felix, aruncându-l de pe pat, apoi de pe scaun și apoi de pe masă Și Felix a căzut mereu în picioare Dar Peter a zis că nu crede și atunci l-am chemat să arăt A fost Peter la noi? Da, și am arătat și lui experiențele cu Felix Atunci Peter m-a întrebat dacă de pe balcon Felix ar sărit tot în picioare Eu am spus, bineînțeles că da Dar el a pus pariu că nu o să am curajul să-l arunc pe Felix de pe balcon Eu am zis, ba da și am pariat. Pe ce aspariat? pariat? Pe o înghețată de ciocolată cu frișcă. Uh -huh, uh -huh. Și cine a câștigat? Peter a spus că eu am câștigat. Chiar dacă Felix n-a mai căzut în picioare, pentru că eu am avut curaj. Și m-a chemat la înghețată, dar. Dar i-am spus să mănânce el și înghețata mea. Tată, Ai să mă spui mamei? Nu. N-am să-i spun nimic. Dar dacă ne întreabă cei cu Felix, ce facem? O mințim? așa e. nu putem să o mințim. Crezi că se va supăra? Ea l-a adus pe Felix pentru tine. Să nu-ți mai fie urât când rămâi singur. Da. Așa. Și să ai cu cine te juca. Mm. Cred că o să-i pară tare rău că l-ai făcut pe Felix să sufere. Mm. Mai ales că el nu-ți făcut nimic. Da. Dar o să te ierte când va înțelege că, de fapt, tu n-ai vrut să-i faci niciun rău. Și eu sper să mă ierte. Nu mergem la gară să o așteptăm? E, până atunci mai e Vine pe diseară da, Nu vrei să spun o poveste? Nu Nu merit să-mi spui o poveste Toți copiii merită să le spui povește Cum se cheamă povestea? Căluțul Roib Și este o poveste adevărată O poveste adevărată? Da, mi s-a întâmplat chiar mie când aveam vreo 10 ani Și eram un puștan... Cu părul ca iarba uscată Și ochii strălucitori, așa ca ai tăi Tata era un om tare aspru. O, aspru toată ziua avea grijă de fermă Și vorbea foarte puțin Întotdeauna făcem ce îmi spunea Și nu puneam întrebări La treabă îl ajuta Billy Buck Fiecare dimineață într-un triunghi de fier Care făcea un zgomot destul de neplăcut Bine, dar ce legătură are călutul lui Cu triunghiul de fier? Ai răbdare, ai răbdare. Povestea a început într-o dimineață de vară. Mama tocmai pregătise masa. Ochiuri cu slănină. Chage, masă! care e Hai ca să poată veni și Billy. Ai pregătit Billy? Putem pleca? Sunt în cu din vale, dar le pot duce foarte bine și Zimbru. Sigur că poți, dar omul are nevoie de tovarășie. Oh. Și de afară de asta, mi se pare că ți s au uscat al naibii cât lenjul, a? <laughs> Hai să te întorci, Carl. Avar Trebuie să mă întâlnesc cu niște oameni la Salinas. Mm -hmm. Și s-ar putea să mă întorc tot mai la noapte, nu știu. Bine. Am știut atunci că se vor întoarce târziu și că vor mirosea arachiu. Și m-am bucurat, pentru că atunci când mirosea arachiu, tata stătea de vorbă cu mine. Iar uneori îmi povestea întâmplări din copilăria lui. Îmi povestești acum. Așa că am dat o raidă prin curte și am pornit-o spre școală. Când m-am întors, am umplut Lada cu lemne de foc și am plecat la joacă. Ținteam în tot felul de lucruri, cu o pușcă de calibru 22, dar fără să trag, cartușele urma să le primesc doar la 12 ani. Așa era tata. Ai nu face? Da. Ai umplut cum trebuie Lada cu lemne de foc? Da, am da. Vezi că ieri seara așeza a așezat bucățile la ndala și Lada nu dat o nu -a nici pe jumătate. Hai, că am făcut gogoși, Jody. Sunt în bucătărie. Ia spunem, ce-ai învățat azi la școală? Eh, bună seară. Bună seară. Bună seară, ce bine, mi pare că ai venit. Mi era foame. Hai, așezați-vă. Hai, mâncați, de masa e pusă. Da. Ok, da bine. Urei. Okei. Mai bine te duce la culcare, Jody. Uptim. Mâine dimineața am o treabă cu tine. Da? Dar ce o să facem mâine dimineața? Te am un porc. Asta nu zbate bate tu capul. Hai, du-te la culcare. Hai. Oh. Hai. Bine, noapte bună. Noapte bună, Jody. <laughs> De la masă până nu mănânci cum se cade. Da, Hai să mergi cu noi după ce da, termini. Bine, tata. Ei, ești gata? Hai să mergem. Da, gata. Mulțumesc. Ai grijă să nu te trezi la școală. Da, da, nicio o mamă. de nu venit în Da. Ha? Da. Da. Da. Da. asta trebuie îngrijit cu multă băgare de seamă. Dacă aud vreodată că nu i-ai dat de mâncare sau nu i-ai rănit cum trebuie să știi că îl vând imediat. Nu, nu. E al meu? E al meu? <fie> M-a mușcat! M-a mușcat! Dar nu-i nimic, nu-i nimic. O să fiu un cal adevărat. Ei bine, eu vă las. Da. Și să nu aud că nu ai avut grijă de el. Ah. Billy spune, e al meu, e al meu. sigur că da. adică numai dacă o să cauți de el și o să-l îngrijești, așa cum ți se cuvine. Se arată mai încolo Ia de nuatin. noatin. mai târziu o să-l poți să-l cale. Da. Uite, uite, acum mă lasă să-l mângâi. Vezi? ar trebui să-i dăm un morcov. Da? Dar de unde l-avem, Billy? De unde? L-am cumpărat la licitație de la șerif. Șeriful din Salina, da. Oare nu găsim șoșa? o așa? Tiii, -i că uitați! Ia uite ce am eu aici! e? E o așa de cerc. Vai, de bine, nu prea bună pentru ce ne trebuie nou, dar era foarte ieftină. Nu, nu, pe -pe căluț are să fie tare frumoasă, orice ai spune tu! Sigur! Că... Ascultă, bine! Da. dacă nu cumva are nume, eu cred că am să-i spun... Munții, Gabilen! A? tare îmi plac munții! Ce zici, Billy, îți place numele ăsta, îți place? E e cam, lung. Gabilen, e cam... De ce nu-i spui gabilan și atât? Gabilan înseamnă șoim după da. cât știu eu, limba spaniolă, nu? Ah. Ar fi un nume foarte potrivit. Da da da, da, da, da. Uite, dacă ai să strângi păr din coadă de cal, da? s-ar putea să-l fac o dată o funie cu care să poți struni și calul cel mai nărăvaș. Ce zici, crezi că aș putea să mă duc cu el la școală? Să-l arăt băieților, crezi? Nu, hmm? încă nu-i învățat nici măcar să fie dus de căpăsul ah. Am avut de furcă până să-l aduc aici Aproape l-am tărât ah. Eu zic că ar trebui să pleci acum spre școală da, da. At Atunci după masă, i-aduc pe băiețul în coace Să-l vadă! <hie> <hie> De ce nu încalești pe el? Dar n bine să îi împletești coada cu pangrice, așa ca la bâlci? Da, eu, când îl încalești? Nu, nu, no, no, e prea tânăr. A, a, multă vreme, n-o să-l poată călării nimeni. Deocamdată am să-l învăț să, învăț să, învăț să meargă a... dus de căpăst. Da, da, o să-mi arate Billy Buck. Dar acum da. n-am putea să-l plimbăm putin, Judy? Nu, din... nu, nu, nu, v-am spus că nu învățat cu căpăstru. Nu, lasă -l. Hai, hai, hai să mi arăt șaura! Hai hai, hai, hai, Șaia, hai, hai, hai, hai, hai, hai. O cea de maruchinu rusu! Știi că nu e chiar bună pentru ce ne trebuie nouă, da, da, o să-i stea bine căluțului. E, e foarte frumoasă, jodie. foarte frumoasă. Da, Noi trebuie să plecăm acum, avem ceva de mers până acasă. Da. La, revedere, la, revedere. la revedere, Jody! La revedere! La revedere, Ne vedem mâine la școală! Bine! Jody! Jodi, mă lași și pe mine să dau o rai călare pe căluțul tău? Uite, mm. îți dau, în schimb, briciagul primit de la unchiul Samuel. Mă lași, Jodi. Hey, da, pe mâine, pe mâine bine, mă lași? Pe mâine! La pe așa, <trui> așa, nu, nu, nu cu cuminte, cuminte băiatul. Așa, A, așa, băiatul, așa. Oh. Uite, pielea și căpătat o lucire roșiatică Ce-ar fi să-ți împletezi cu în 12 șuvițe, hă? Nu e bine Da, mama te noaptea și nu un băz de lemn în Da Ești la pui, nu le de mâncare Am uitat, mama, am Bine, de acum încolo ai grijă să faci mai înficea ce ai tu de făcut Da, da Dar îmi meteamă că de azi înainte o să uit ca multe Mama, mama, mă să din grădina niște morcovi Pentru ce să faci rog, mama Bine, nu mai vezi ei din cei bătrâni și lemnoși Da, da, da, la, morcovii dau lucire părului Da, da, așa zice, bine din ziua în care am primit căluțul în dar, sunetul triunghiului nu m-a mai prins niciodată în pat Luasem obiceiul de a mă strecura din așternut încă înainte de a se fi deșteptat mama. Mă îmbrăcam repede și mă duceam tit-tit în grajd ca să-l văd pe Ghebilan. Trăgeam zăvorul ruginit de la ușa grajdului cât puteam de ușor, dar când intram, Gebilan se uita întotdeauna la mine pe deasupra stănoagii, cu ochii licărind roșii ca tăciunii de stejar și nechezanci în cetișor. Ori de câte ori avea timp, Billy m-a învățat nenumărate lucruri despre cai. Ce lucruri? Mi-a explicat, explicat, de exemplu, că tuturor cailor le e grozav de teamă să nu pățească ceva la picioare. La picioare? Da, de aceea e nevoie de cineva care să-i învețe să dea piciorul pentru ca să li să bată potcoave. Da? Trebuie să-i tragă pe lanchieturi ca să le alunge teama. Îmi spunea apoi cât de mult le place cailor să li se vorbească. Să li se vorbească? Da, da. El trebuia să-i vorbească roibului într așa, domol, domol, ca să-i lămurească pricina fiecărui lucru pe care îl făcea. Păi ce? Ca înțeleg ce le spui? Eh, Billy, nu era sigur că un cal ar putea pricepe orice îi spune, dar socotea că e cu neputință să știm cât anume pricepe. Tată! Încă un cer, Așa Acum s-a și cu dresajul la coarbă. Da. A fost greu, dar am reușit. Da. Ia vedeti să n-ajungă un fel de cal ca ăia care fac lucruri la panorabe. Da. N-am ochi să văd ca ăștia. Dacă îl pui să facă lucruri, îi strovești bietului cal toată cerbicia. Da, da. Așa să știți, un e ca un fel de actor n-are cerbicie, Nu are nimic care să fie a lui. Eu zic că ar fi mai bine să-l învățați cât mai repede cu șau. Da. da, cu șaua o să se obișnuiască el. Cu friul o să fie mai greu. Așa, A trebui să-i dăm în loc de zăbală beții, bețișor de rădăcină din lemn dulce, Aha. ca să se învețe să țină ceva în gură. Da, și, și dacă nu vrea? L-am putea nu învăța toate astea și cu răul, cu bătaie, da. dar atunci n am mai, mai scotit din el un cal atât de bun. Aici ar fi întotdeauna puțin am speriat. Nu, nu, nu. să nu-l bate. Căluțul ăsta crește mai repede decât mă așteptam. Da. Cred că în curând ai să-l poți încăleca. Oh. Ha? Ce zici, te încumezi? Eu... Să zicem, peste trei săptămâni. Cu... Ha? Te așa? Deci, știu eu. Ascul, e foarte simplu. Cum te-ai văzut călare, da. strângi zdravă în genunchi și nu pui deloc mâna pe șa. Da. Dar dacă te aruncă, nu-i nimic. Oricât de grozav ar fi cineva tot se găsește un cal care să-l dea de pământ. Atâta doar! Să ai grijă să sari imediat înapoi în Nu-i lăsa timp să se bucure și să prindă cu să te trântească. Mm. Nu va mai trece mult și în curând nu o să te mai poată arunca. Altceva n-ai nimic de făcut. <laughs> Am început să fac exerciții pe capra de tăiat lemn. <laughs> Ca să învăț cum să țin derlogii cu mâna stângă și pălăria cu mâna dreaptă. Dacă mâinile erau ocupate în felul ăsta, n-aveam cum să mă apuc de oblâncul și, Dacă aș fi căzut, nu? Păi da, Merea și groază să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat Dacă m-aș fi prins de oblânc Poate că tata și Biribac n-ar mai fi vorbit niciodată cu mine Atât de rușinați ar fi fost Ar fi aflat o lume întreagă și chiar mami, ar fi fost rușine, nu? Iar la școală, ce să mai vorbim? Era înfiorător, nu mai stai și gândești Eu speram că nu o să plouă da tot a plouat. O săptămână întreagă a plouat și l-am ținut pe căluț numai grajd, ferit de umezeală. Până într-o dimineață, când soarele s-a arătat din nou. Billy! Billy! Billy, eu cred că azi am să-l las pe gheabile afară în țarc, când doi pleca la școală. Ce zici? iar ar fi de minune să stea afară la soare. Da, nu? Da, niciunul animal nu-i prea place să stea mult închis. Da, da, da unde te pregătești să pleci? A? Unde? taică că și cu mine mergem la deal să curățăm fântâna aia de frunți. Billy, dar dacă se întâmplă să plouă, îl baci în graști, da? Da, Billy, da? da. Mi-e teamă să nu răcească. Bine, bine, sigur că îl bag, da. am grijă de el. Dacă ne-ntoarcem, nu plouă. Uh. Billy Bug nu s-a înșelat asupra multor lucruri în viața lui, dar în ziua aceea s-a înșelat. După amiază a început să plouă. N-am avut curaj să-mi cer voie de la școală. Când în sfârșit s-a terminat școala, am fugit într-un suflet până acasă. Ghebilan stătea plăștit în țarc. L-am dus în grajd și l-am frecat cu o bucată de sac de cânepă. a tremura din tot corpul, dar îndura cu răbdare. I-am adus apoi o găleată de apă fierbinte în care i-am înmuiat-o văzul dar n-a să mănânce. Un abur ușor se ridica de pe spinarea lui umedă. Când a început ploaia, ne-am adăpostit la Ben Jones acasă. Da. A turnat toată după amiața. Da, ai spus că nu o să plouă, Billy, așa da, ai la vremea spus. asta e greu să știi. Da, l-au dat ploaia pe Gabilan, l-au pătruns până la oase. Nu l-ai frecat cu ceva? Da. Ca să-l să usuci? L-am frecat cu o bucată de sac și i-am dat o văzcalcă. E bine. E bine. bine, crezi că o să răcească? tine nu poate să facă rău nimănui no. Calul cățăluș de cucoană, băier Ai da. pus o pătură pe el? Nu, nu că n-am găsit nicio pătura A, Am pus pe el câțiva saci Hai să mergem să înverim mai bine Hai, ha. ține feri, Da, da. Ce zic, Nu prea izboi acasă Am să-i fac o frecție Uite ce cu minte. Da, da, niciodată n-am fost așa de abătut Îi-am fășurăm bine cu păturile astea și până mâine dimineață, se îndravenește. Ah, hai să mergem în casă. Oh, da. hai Judy, de mult trebuie să fie Da, da. Să nu fiu îngrijorat din pricina căluțului, are să-i treacă. Cri? Nu se află prin partea locului doctor de cai mai priceput ca Billy. A doua zi dimineață am alergat spre garaj. Billy era lângă Roib. Îi freca picioarele cu mâinile lui mari și puternici. Gheviland ținea ochii pe jumătate închiși, iar ploapele îi erau umflate. urechile îi adrânau bleci, tușa și tremura din tot corpul. E tare rubul nav, Billy. Eh, a că lasă că-l facem noi bine în două-trei zile. Do da, și mănâncă și pe mine, du-te la școală, dar că am eu grijă de el. Bine, A? bine. Da, Billie, dar s-ar putea să ai treabă. Dacă nu, să ai timp să vezi de el. Ba, n-am treabă. Nu mă dezlipez de lângă el. Mâine Jody. e sâmbătă, nu? Sâmbătă. Da, mamă, da. Ei, Așa că pot să stau cu el toată ziua. Bine, am plecat Am plecat, bine. Bine, dar să ai grijă de el, da? N-ai nicio teamă. Bili, bine, bine. Bine, la Da. Billie, oare o să se mai facă bine? De ce să nu se facă bine? Du-te la școală. Dar Billy se înșelase încă o dată. A doua zi căluțul era și mai rău. Ochii erau mereu închiși, capul îi atârna jos de tot. Și fiecare respirație era un geamăt dureros. Părul zburlit și neîngrijit își pierduse tot luciul. Billy stătuse neclintit lângă boxă, așa cum promisese. Billy, Billy ce are? Ce are? Ia, pune mâna aici. Aici. Uu, s -s -s Simt un fel de gâlcă mare sub falcă. Da. După ce mai crește puțin, am să o sparg. Și are să se simtă mai bine. Da, ce e asta? Ce? ce? E, e buba mânzului. Nu, nu, nu, nu, nu te speri. nu te sperie. Îl scap eu. Am scăpat pe alții mai robolnavi decât el. Acum o să-l încotroșim, mânim, iar în pături? Și poate că mâine dimineață e aproape vindecat. Am să stau cu el în noaptea asta. Nu, ba nu, da, ba nu vezi ba de da. treabă, du-te, nu, lasă-mi aduc eu pătrul aici și stau eu, mă culc eu în fânt. Da, hai de că să stai tu mâine cu el. Ce face căluțul? Face bine. Azi dimineața am deschis gâlca. În curând o să se facă bine. Billy, hmm? căluțul e și mai rău. nu așa? Da, e bolnav vreau. Dar am văzut eu alții și mai bolnavi care s-au făcut bine. Dacă nu face pneumonie, scapă. Rămâi cu el. Dacă e ceva, cheamă-mă. Billy? Da. Billy, cum se mai simte? Nu vrea să mănânce nimic. Chiodi! Data. da. Nu vi cu mine? Mă duc până peste el. Nu, n-aș vrea să vin. Ia... Ba mai bine, hai cu mine, hai, lasă toate astea Dar lasă-l în pace omului, e căluțul lui, nu? Jody, dacă ai de gând să stai cu el la noapte, ar fi bine să tragi un pui de toamnă Seara mi-am adus o pătură și m-am învelit cu ea Respirația lui Ghebilan era destul de liniștită Vântul a început să se întețească și l-auzeam izbindu-se de pereții grajdului De supărare și oboseala m-a adormit imediat când m-am trezit, era ziua. Ușa grajdului era dată de perete, iar căluțul nicăieri. Am sărit în picioare și am dat fuga afară. Urmele lui Gabilan erau destul de clare și duceau către marginea tufărișului. Un stol negru de vulturi zbura sus de tot în cercuri largi din ce în ce mai apropiate de pământ. Mi-am întețit fuga. De vale, într-o poiană între arbuști, zăcea căluțul roib. Primii vulturi se-și năpustiser asupra lui. M-am repezit disperat să-i alung. Oh, plecați! Plecați de aici lăsați-le în pace! le voi l-ați opărut, voi Plecați, plecați, plecați și lăsați-le pace! Gata gata gata, gata, gata, gata, gata, gata, băiatule, gata! Hai, liniștește-te, liniștește-te. Să știi că nu vulturii l-au ucis pe tăluți. Să nu știe, dar ce Dumnezeu, omule, nu pricep ce-a fost în lui? Lasă, Jody, Jody, lasă, nu mai plânge. Uite, îți promit că o să ai un căluț al tău, îți promit. Plânge? E bine, trecuse mai mult de un an de la moartea căluțului Roib. Era iar primăvară. Eu mai crescusem un pic și începusem să fac tot felul de lucruri urâte. Să chinui animalele, mm. să pui capcane pentru păsărele, să le prinzi și să le sucești gâtul sau să le strici cuiburile. Da, să le iei o cutie de conserve goală de coada unei pisici sau să o arunci de pe balcon. Exact. Dar vezi, eu făceam toate astea mai mult din plictiseală decât din răutate. De fiecare dată mă mustram singur pentru cruzimea mea. Jody! Jody, Jody mai chinui cârmele ăla! Găsește-ți altceva de făcut. Jody, Jody, vezi că a zis că tot să vorbești neapărat cu el până nu te apuci de treburile tale. Ce a zis mama? Dar ce? Niciodată nu ești atent la ce ți, -ți se spune. Vrea tai că o să te vadă. Mamă, dar de ce? S-a supărat tata că am făcut ceva? S-a supărat tata că am făcut ceva? <gântări> Întotdeauna ești cu musca pe căciulă ia spune ce sprawa ai mai făcut, ha? Jody? Nimic, mamă, nimic Nimic, nimic, nimic Bine, n-a spus decât atât, dacă vrea să stea de vorbă cu tine când se întoarce oh. Înțelegi? <gânt> Uite-l uite că vine cu Billy uh, Jody, am tata. ceva de vorbit cu tine Ascult, tata uh, Auzi ce spune Billy Da? Și că ai avut mare grijă de căluț până a murit. Asta așa a fost. Da, tată, zău că am avut grijă. Da. da. Billy zice că ți i dragi și că te pricepi la cai. Da. l am învățat fel de fel de lucru pe căluț. Ca un mare mește în dal de azi. O, oh, Billy, Da. Dacă ar fi să capeți alt cal, da. ai avea grijă de el? Da, tata. Bine. Da. Bine, Bine băiete. Atunci, fii atent. Da. Billy zice că cea mai nimerită cale ca să ajungi să te pricepi într-adevăr la cai e să crești un mânz. Alt nici nu se poate. Atunci, ascultă ce vreau să spun. Nelly, iapa noastră, o să aibă un mânz. Nu prea curând, peste aproape una. Dar stai, stai, treaba asta o să te coste 5 dolari. O să trebuiască să muncești pentru ei toată vara oh. ha? Ce zici? Te prinzi? Da, da. Și n-ai voi cărești când tu i spune să faci vreo treabă? Nu, tata Bine Deci și ne-am înțeles da. O să trebuiască să ai grijă de ea până o făta Sigur, tăticule, bon. sigur Acum vezi ce faci cu lemnele și cu pui e? Eu mă duc până de vale Da da. Bine, bine. ascultă, e, e adevărat? Da Mac, o să ai de așteptat? O să ți se urească așteptăm? Nu, nu, nici vorbă. Nu mi se urăște. Am răbdare.